Le petit déjeuner parisienne. la musique l'ange, très chic, sélectionnée par Christiane Rovier. Mon dieu, que c'est lâche, qu mon dieu, que c'est vache, mon amoureux, est Onko se Oh, kyllä. No heips kukku. Heips kukku. <laughs> parissa taas. Terve, terve. Täällä on siis Miia, Natsku ja Aino. Joo, mäkin pääsin tänne vihdoin. Yes. Tosi kiva Syksy on alkanut Kyllä. nyt sunkin kohdalta. Joo. Hei, jos sopii, niin otetaan tällaiset pienet tota, menotärvet heti alkuun. Anna tulla. Mm, viime vuonna, viime vuonna, anteeksi, viime viikolla, semmoinen jäi multa mainitsematta, joka on nyt ehkä tulee, tulee myöhäiseksi, eli päättyy tänään. Täällä oli tota, stand up komedia -festarit. Okei. Jossa oli myös, myös tota, ulkomaalaisia viereitä. Oletteko stand-upin ystäviä? No mä en ole koskaan ollut stand-up-keikalla. Sitä mä oon kattanut YouTubista. Mutta itse asiassa kiva en... mennä. Minustakin olisi kiva. Mm, se, jo. että mä jotenkin havahduin siihen liian myöhään ja sit se, että estinkielen taito ei kyllä riitä niin pitkälle. Mm. Mä veikkaisin, että mä naurasin väärässä kohtaan. On ihan Hän, ne... Mun mielestä ihan se kiva. Jopa toinen viikko, kerran kuussa joku tämmöinen englanninkielinen stand-up-ilta. Se Joo, kiertää tietysti. vähän sitä. Jos, jos, joskus ollut, touches, on ollut viime vuonna sinilintissä, mutta en nyt sano kyllä yhtään tästä syksystä, että missä on ja mitä. Mut mä olen joskus katsellut tuo Facebookissa, mutta ikinä en ole päässyt paikalle. No <Xllow> okay. nyt oli siis festarit ja ne alkoi keskiviikkona päättyy tänään sunnuntaina, mutta se ketä aihe kiinnostaa, niin varmasti oletan, että tämä on festari, joka, jolla on myös perinteitä ja tullaan järjestämään ensi vuonna. Hei. Okei, se siitä. Tota, enemmän tämmöisiä tapahtumia, niin mä puhun niitä mielemmin vaikka ensi viikolla, koska ne on sitten semmoisia sijoittuvia. Mutta nyt ihan tässä parin päivän päästä, niin Joe Stone esiintyy Tallinnassa ja hänhän oli Hei. jee. Täällä on muutama, emme arvon lippuja, mutta täällä on muutama onnellinen, joka on jo voittanut kilpailussa. Me niin menossa. Mutta Stonehan oli Porissa Joo. nyt kesällä. Ja, ja tota, mä katsoin vähän niin Stonein referenssiä niin aika mahtavaa. Jos siis Stone on syntynyt vuonna 1987. Mä no, ihan siis todella jotenkin yllättynyt. Niin, niin ja 16-vuotiaana ensimmäinen levy Joo. jo ulos. Ja hän, on, hän on siis esiintynyt jo James Brownin kanssa ja, ja Stevie Wonderin kanssa ja siitäkin on aika monta vuotta, kun James Brown poistui joukostamme. Mm -hmm. Mutta tota, kaksi Brit Awardsia, viisi Grammy-ehdokkuutta ja yksi Grammy-voitto. Mm -hmm. Ja sen lisäksi Just Stone on myös näyttelijä. Mm -hmm. Eli, mä en kauheasti tunnistanut niitä leffoja, paitsi tämä Tudor-sarja on semmoinen, ah, niin, siellä hän on. Tota, Just Stone ihan musiikkia, on R&B, reggae, country-voittosta mm -hmm. ja jotenkin mulla on aina jäänyt mieleen se, että, että Just Stone, ainakin ne konsertitaltionit, joita mä oon nähnyt ja Porissakin, niin hän on aina paljon jaloin. tämä oikeinkin kukkaistyttö, hippimäinen, mutta upea ääni, tosi upea ääni. Joo. Ja, ja tota, Porissahan hän lauloi suomeksi Jenni Vartiaisin kanssa. En mulle tiedä. Joo. Ja mä oon ymmärtänyt, että tää on ollut vähän teema, että hyvinkin olla saattaa, että hän Tallinnassakin laulaa sitten eestiksi jonkun kanssa. Mutta kenen kanssa? Sitä mun on vaikea lähteä arvailemaan. Joo. Olisiko Pori, mikä? Emma Pori. Mikäs tää oli, joka laului? On tää Elina. Elina. Born. Joo. Se on ainoa, mikä mulle tuli mieleen tämmönen. näin Sama ikägenrejä. Joo. Eh, kerrotaan ensi viikolla, niin otis me oikeassa vai väärässä. Joostown esiintyy siis ensi tiistaina täällä näin. Muita... Se on, eikö se ole sarkuhallista? Ei. Eikö se ole Nordea. Nordeassa. Hyvä, tulin puheeksi. Niin, niin olen Soittelet sieltä, että koko minun on hiljasta, että ilmeisesti huonosti lippuja myyty. Moi, Ehkä se on <susurisa> Joo. Muita sitten... Tota... Biffi Clyro tulee 27. lokakuuta. Mulle on ihan uusi tuttavuus, mutta mä tiedän, Miia, että sä mm -hmm. fanitat. No joo, mä oon ostanut liput Helsinki-keikalle. Ja nyt ehkä vähän pohdin, että pitäisikö sitten kuitenkin tänne myös mennä, kun se tulee tänne kotikaupunkiin Joo. Se, se on sakusurhallissa. Suurhallissa. Se on samoin. joo. <laughs> se on 27.10. ja sitten heti marraskuun alussa on, on tota Jarrea. Eli Jean-Michel Jarré tai Jar on 70, mulla, siis hän on 70-luulta saakka tehnyt musiikkia, että hatunostu nosto hänelle, että jollain lailla vielä sinittelee täällä ja nykyään tekee esimerkiksi Armin Van Burenin kanssa yhteistyötä, mutta sehän on hyvin semmoista koneellista mm. musiikkia. No ainoa enemmän tästä Armin Van Burenista kanssa. No Armin Van Burenista, minun täytyy myöntää, että mä en ole yhdestäkään näistä kolmesta artistista ikinä kuullut. En Josh Show. Siis ei sano mitään muuta. usein silleen, että ei tunne nimeltä, mutta joku biisi Joo, se voi olla, että mä jos on. Mutta nykyään mä en kuuntele enää edes oikeastaan missään, niin mä oon ihan ulkona kaikista näistä musiikkiot. Sä nyt muistutat mua siitä, mikä se on sinä hyvät ja huonot uutiset, se meidän kirjailija, joka kertoo siitä mielensä pahoittajasta. Tuomas Kyrö. Vanhoillinen. Mä itse asiassa luin juuri hänen kirjansa. Mielensä se ja ruskia kastike. No niin. <laughs> Okei. Mut hei, ennen kuin tuota mennään muihin aiheisiin, niin kuunnellaan tähän väliin, jotta ainakin tietää, kenestä puhutaan, niin kuunnellaan jo Stonin spoil. I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 My, what's the point, it's just a waste of time I be over you in a week or two but baby that was about to end Hard to find, too hard to find. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I've been spoiled, yeah, yeah. muuten mistä en muista, mainittiin viimeksi, mutta tota, Viron kansallismuseo on avattu Tartossa. Joo. Ja nyt edellisen, tää edellinen, tai mikä mulle oli tää yllätys se, että Virosta on puuttunut kansallismuseo nyt melkein sadan vuoden ajan. Kyllä mä en kanssa tiennyt. Että... Joo. Eli edellinen toimi tämmöisessä kartanossa siellä Tarton alueella ja se tuhoutui aikoinaan sitten pommituksissa. Ja sen jälkeen niin kun tämä koko Kansallismuseon kokoelma on ollut siroteltuna pitkin kaupunkia. Tämä on ollut hyvin odotettu, odotettu asia ja varmasti tärkeä asia Viron kansalle. Tota, itse mä en ole vielä nähnyt tätä rakennusta, mutta mulla oli tuttu siellä avajaisissa ja keuhui kyllä kovasti tätä arkkitehtuuria. Se on hyvin moderni, kuin vanhan tota, neuvostoaikaisen lentokentän päälle rakennettu. Se on tosi näyttää massiiviselta, näyttää just massiiviselta mutta ilmeisesti sit se on vähän semmoinen illuusio, mikä joo, luodaan sillä, just sillä arkkitehtuurilla. Betonia ja lasia ja se on yksi kolmasosaa suurempi kuin kumukin, että se on kyllä tosi iso. Kumuki niin, on tosi kauhean niin tota, Miksi Tarto Sitä mä kyselin itseltäni ja, ja tota, sitä on kuulemma moni muukin kysynyt. Että, Et että miksei Tallinna? Niin, mutta niin. ehkä... Se on vähän tämmöinen aluepoliittinen kysymys ilmeisesti, että se on se aikoinaan Tartossa ollut. Tartoo on myös aika keskellä. Tartoo on keskellä. Mutta Kyllä, eli, eli ne, jotka sen sinne Tartoon on, on haluneet ja saaneet, niin ovat korostaneet sitä niin, että siinä korostuu kuitenkin tämä yhteistyö yliopiston kanssa. Mm -hmm. sitten, sitten esimerkiksi tontit on Tartossa huomattavasti edullisempia, kuin, että se laitettaisiin tänne keskeiselle paikalle Tallinnaan. Mm, totta. Mutta joo, nyt siellä on tällä hetkellä näyttelyesineitä, 10 000 mm -hmm. neliötä tässä mahtavassa rakennuksessa on 34 000, mutta siitä noin, noin yksi kolmasosa on näyttelytilassa. Että siellä on myös kongressitiloja ja sit siellä on ravintola ja jotain opetustilojakin, että se on aika moni, mones, moneen muuntautuva. Ja tavallaan nyt ainakin hetkisen varmasti siellä on vaihtuviakin näyttelyitä, mutta... Ten, idea, miten ne näyttelyt on rakennettu, on se, että, että Viron kehitystä kuvataan siellä seitsemällä, eli murroskaudella. Siellä on esimerkiksi joku valtavan kokoinen iso höyrykonni, joka on niin iso, että se on jouduttu viemään sinne vielä niin silloin, kun se on ollut ihan alkuvaiheessa koko rakennus, koska sitten, se ei ole sinne Se on rakennettu sen ympärillä. Sinne. Nimenomaan. Okay. Ja, ja sillä sum, symboloidaan ikään kuin Viron kaupunkilaistumista, että, että tota, Maatalous ja tämmöiset työt jäivät vähemmäksi ja jäi tuli, alettiin koneistamaan, automatisoimaan asioita. Museo, museo itse pitää niiden tärkeimpänä esineenä alkuperäistä Viron lippua. Ja, ja mikä siinä on erityistä on se, että se lippu on 34 vuotta vanhempi kuin Viron valtio itse. Eli sen täytyy todellakin olla niitä ensimmäisiä salaisia lippu, lippukokeita, mitä tehtiin. Sitten siellä on myös tämmöisiä esimerkiksi audionäyttely, runolaulusta, mistä mekin ollaan täällä puhettu. Ja sitten siellä on kellari, joka on nyt pyhitetty tämmöisille suomalais-ukrilaisille kansoille. Sitten siellä on muistaakseni siellä Nerja ja muistan vain ceremissit ja mitä siellä nyt oli. Tämä muistaakseni piti joskus opetella koulussa ulkoa. <laughs> Minun ei ole <laughs> Joo, on hyvä, että on koulussa kehitetty vähän, että keskitytään mm -hmm. tärkeimpiin asioihin. Niin kyllä siellä koodataan. Niin. Tota, niillä on myös suunnitelmissa teemapuisto ehkä joskus, sinne siellä on aika isot tilat ja, ja tavallaan se niin jatkuu sinne vanhaan. Siinä on joku järvikin ja sit siellä näkyy sen vanhan raadin kartanon, rauniotkin näkyy ja sinne okay. on suunnitella joskus. Mun mielestä tämä kuulosti erittäin siis semmoiselta, että, että, tuota, että jos ei muuta syytä, niin ainakin tämän takia pitää mennä Tartossa käymään. Mm. Ja siis yksi mun ystävä sanoi tosi osuvasti se, että, että Virossa tavallaan, se on tosi hieno saada tämmöinen museo. Suomessa puhutaan kukkienheimistä. Ihan niin kuin tosissaan, puhutaan mm. aivan järjettömästä, järjettömästä haukkeesta suhteessa siihen, että täällä on niin pienet Pienet hankkeet, tääkin on suuri hanke, mutta pienet verrattuna ehkä kukkenhaimiin, niin on tosi isoja juttuja virolaisille. No varmasti niin kuin omalle identiteetille meillä tietysti on kansallismo. Niin. No tämä on se, että meillä on ennen sitä niin mm. paljon, että voidaan tuoda joku tämmöinen. Tämä on ihan totta, mutta se on minusta Virossa mielenkiintoista myös nähdä se, että kun ollaan kuitenkin itsenäistytty niin vähän aikaa sitten, niin se kansallisen identiteetin rakentaminen on edelleen kesken. Mm. Vaikka se on tietyn tapaa myös tosi voimakasta. Suomessa kansallismuseoasema on vähän se, että siellä on, onko se pakollinen kaikki koululaisille jossain vaiheessa käydä? Mä en mutta... käynyt siellä erikään. Mä oon käynyt siellä koulunkaan useamman kerran, mutta kyllä ikinä sitten, ikinä sitten vapaa-ajalla. Joo. tiedä, mä tiedän, että ketään niin. muutakaan ketään sanoisi, että Helsingissä kansallismuseossa. Se on itse sehän on hieno rakennus, silloin ne joo. Joo. nallepatsaat ja... Joo, siellä, siellä on itse asiassa vaihtuvia näyttelyitä myös, joo, että joo. ehkä, ehkä tämä nyt pitäisi laittaa listalle, että käy Kansallismuseossa, mm -hmm. niin. myös Suomessa, ettei no, no, Eestissä. Niin. <laughs> Menovinkki kumpaankin maahan. Kyllä. Hei tota, mä päästän ainan, ainon hanteeksi ääneen, mutta tota, ennen sitä niin tota, suotetaan pieni pätkä sitä biffiklairoa. But aren't aware Our fables tick is everywhere I can't keep up with you I can't keep up I can't compete with history We'll film a lie but dub our tale The mystery must stay inside Look like our homes, look like our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I chasing around round, trying to pop them all. They say you are creating all the bubbles out. upset my kin Accused him of a moral slip Well he came back and claimed the change I know his life's the same again I can ask him again time we don't need to trust a single word they say you are creating all the bubbles and play there's a girl there's a vähän tällaisesta ajankohtaisesta aiheesta kuin roosa kampanja, mikä on tällainen syöpäsäätiön oma kampanja, jolla tuetaan suomalaista rintasyöpätutkimusta ja sitten järjestää myös ilmaista neuvontaa syöpäsairastaville potilaille ja heidän omaisilleen. Ja tämä nyt ei ole suomalainen keksintö. Tämä on itse asiassa Yhdysvalloista 90-luvun alusta ja levinnyt sieltä sitten yli 40 maahan, ja Suomessa on järjestetty vuodesta 2003 lähtien. Eli tässä syys syyskuun lopusta, oikeastaan lokakuun ajan, niin on tämmöinen kuukausi, mikä huipentuu sitten ensi viikolla, eli 14. päivä on päivä, jolloin sitten kehoitetaan kaikkia, kaikkia, jotka haluaa tätä aihetta tukea jotenkin, niin laittamaan päälleen jotain vaaläämpunaista. Mikä no, päällä se on sellainen? 14, 14 päivä. Ja. Joo. No. Niin silloin jotain <laughs> so, pinkkiä... Isän synttärin mä peikkaan, että hän ei kyllä mitään pinkkiä laita. Mä voin ehdottaa. Joo, no. vaikka no. pinkki solmiota. Joo. Nykyään kaiken näkyy. Jotain pinkkiä. Niin. Mm. Yksi hyvä oehto on ostaa tämmönen äh, pinkki äh, tämä roosanauha, tämä virallinen tuote, eli se on tämmönen kolmen euron arvoinen nauha. Ää, tämmöinen ää, tietoisuustunnus minkämmin niin voi, voi laittaa. se on oleellinen hyvä vaihtoehto, koska se, että jos mä pistän, mä olen nostanut sen, se, että jos mä pistän päälle, niin se ei niin kuin ketään vielä hyödytä mm. muuta kuin niin, Joo, mm. ehkä tietoisuus. tietoisuus tavallaan niin. sitten siis, niin. ehkä luodaan, mm. vaan muistutetaan. Tämä niin. on siis osittain myös nykyään ehkä enemmän myöhäisten tietoihin, mutta muistutetaan asiasta, että hei rintasyöpä on iso, iso juttu. Mm. Itse asiassa rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä ja viimekin vuonna siihen sairastui yli 5000 naista. Mm -hmm. Mutta tuntuu kyllä, että jos nyt kulkisi pinkisvaatteissa ihmistä, että herranmattona on aina tuossa ottanut lapsansa <laughs> vaatteessa. No mäkin luulen, että ei mullaakaan mitään pinkkiä, että minun täytyy keksiä joku toinen vaihtoehto, mä että mä voisin ehkä ostaa tänä vuonna myöskin tällaisen Tota, nauhan ja ehkä useamminkin kappaleen, kappaleen niitä, koska tänä vuonna ää, tämän on suunnitellut Suomessa Michael Monroe, mm -hmm. joka, ja hän, hän on todennut, että et on, niinku, että more is more and too much ain't enough, että niinku, niitä kannattaakin ostaa useampi ja sommitella niistä vaikka takkiin sellainen kuvio, tänä jos haluaa. Se on niin, kyllä selkeä mut, siitä. Niin, Mutta niin, se mut na nauha tosiaan, mm -hmm. siis se maksaa kolme euroa ja se, ka kaikki se menee suoraan tähän hyvän tekeväisyyteen, niitä saa Suomesta erilaisista Ruokakaupoista, tosi monessa paikassa Tallinnassakin näkyy niitä, että on, on, ainakin lindeksillä on. Selvisikö sinulle tämä, koska mä en ainakaan muista, että aikaisemminä vuosina olisi joku suunnittelija Hei, viime vuonna Minna Parikka? Oliko? Ei, ja, se, viime vuonna oli Katri Niskanen ja Minna Parikka ei sitä edellisenä okay, vuotena. Tämä, tässä on siis traditioa? Ollut, ollut, tässä on, joo, tässä on ehkä viimeiset 5-6 vuotta on nostettu. Tavallaan tämä suunnittelija ja myöskin vähän tämmöinen niin tämän kampanjan kummi joka tuosi vähän julkisuutta enemmän Mä en, tähän. nyt, tai ehkä sä tiedätkin, mutta puhuttiin, että se on Yhdysvalloista lähtenyt, niin mä muistan sen, että silloin kun se ehkä lähti, tai, tai sitten sielläkin on joku tietty päivä, mutta muistan sen, että on katsonut joku Grammy Awards tai joku muu vastaava tämmöinen isompi palkintojako tilaisuus, niin siinä kaikilla juontajilla ja vierailla kaikilla oli se tunnus. tunnus. Joo. Niin just. Hyvin että miksi juuri tämä päivä, on se kaikissa se sama päivästä päivä. mä en tiedä. Siis kyllä se on tämä niinku lokakuuta on, on niinku ollut, ollut alusta lähtien tämä niinku kuukausi. Ilmeisesti he sai inspiraation äh, silloin 90-luvulla aina näitä AIDS-kampanjoita, niin tavallaan sieltä sitten he miettivät, että hei tämä voisi olla tapa herättää huomiota Juhu. tähänkin tärkeäseen aiheeseen. He valitsivat silloin tämän vaaleanpunaisen niin brändivärikseen. Ja nyt tehän, sit on sitten tullut miehille Movember, mikä sitten marraskuussa alkaa, että se on sitten taas viiksit. Niin ja tämä jotenkin. Niin tavallaan se on, sitten nämä viikset on tullut mm. sinne sitten niin kun brändiksi. Ja siinä muistaakseni niin, että voi kerätä rahaa siis postaamalla kuvan niistä viiksistä nettiin. Joo, Joo Olisi, ja, ja siihen voi kerätä tämmöistä joukorahoitusta. Tässä roosanauhallakin on siis paljon muitakin tapoja tukea, kun vaan ostaa näitä nauhoja. On olemassa tällä hetkellä tosi paljon erilaisia tuotteita kaupoissa, mistä sitten menee osa. osastuotteista menee enemmän hyvän tekeväisyyteen, mutta yleensä kaikista menee ainakin joku pieni, pieni osa. Että on elintarvikkeita, siivousvälineitä, kaiken Meikkejä. joo ja sitten on lakanoita, kaikki on tosi paljon aika yhtenäisiä siinä, että kaikissa on vähän vaaleanpunaista. Että toiset tykkää, toiset ei niin paljon, mutta onneksi edelleenkin on enemmänkin vaihtoehtoja auttaa, että voi esimerkiksi tuota tehdä ihan suoria rahalahjoituksia mm -hmm. tai sitten voi haastaa, on tämmöisiä niin työpaikoilla erilaisia haasteita. Tämä rintasyöpä muutenkin on taas eri lailla puhuttaa kun Suomessa, kun on kaksi julkisuuden henkilöä, jotka sairastavat yhtä aikaa, rintasyöpää, niin rintasyöpäisiin ottaa entinemmin suomeksi, vie heti. Olisiko Sulberi? Joo, okay. joo. Ja sitten Arja Koriseva, tämä iskemälaulaja. He ovat on on, aika paljon esillä on, ja olle... On se pysähdyttävää tavallaan semmoinen kuva täysin hiuksettomasta naisen okay. henkilöstä. Kyllä se niin ihan heidän rohkeuttaan tulla kuhumaan. Tuota, he on tuoneet sitä sairastamista niin tosi jotenkin semmoisena ei sinänsä se sairastumista positiivisena, mutta he on säilyttänyt sen semmoisen niin taisteluhengen. Mm, ja varmasti mm. se on myös syy tulla julkisuuteen, että kannustetaan myös muita Joo. siihen. Mutta tämäkin sopii tähän hyvin, koska tämän vuoden teema tälle Roosanalka kampanjalle on nimenomaan, että positiivisuus on voimaa. Että ja viikä on... asia on, että Roosanauhan konsertin juotaa tää Heidi superi Silloin, silloin, 14 silloin 14 päivätä. Päivätä. No, no. Joo. päivä. Ja... Että tällaista kannattaa osallistua, jos vaan ää, tota, tulee nauhoja vastaan ja muistaa tämä se myöskin, että Se on pieni summa. On tosi pieni. Mm. Kyllä joo. Mm. Ja minun piti kysyä tästä, tämän vuoden nauhasta, onko siinä joku tietty teema? Koska minä muistan, että silloin kun tää Minna Parikka oli suunnitelussa, niin siinä oli just sellaiset korkokengät. Joo. <lain> siis Tänä vuonna siinä on semmoisia se on... tähtiä, joo. sydämiä ja sitten nuotteja. Okei. Okay. se on te suunnittelijan sen näköinen. Mm. Tässä on olisi ollut Näytin näin, näytin Hei, tota, mulla on mulla tota, on seuraavana aiheena tota, Strube. Ennen kuin mennään Strubeen, niin tota, kuunnellaan se pieni pätkä sitä Jarrea. Saatte tekin lapset kuunnella, miltä kuulosti teknomusiikki 70-luvulla. Siellä on semmonen tota, kappale kuin Oxygen, joka mun mielestä pyöri pitkään jonkun ajankohtaisohjelman tunnarina. Niin Pistetään pieni pätkä tähän sitä. Sanoit, että mä puhun hieman herra Struvesta. Tiedättekö te, kuka herra Struve? Mulla ei ole no, mitään käsitystä. Mulla on semmoinen äh, pieni aavistus, hän liittyy jotenkin maamittaukseen. Kyllä. Nyt mä myönnän kanssa, että minullakaan ei ollut aavistustakaan, että kuka herra Struve, mutta mun tota, rippikoulu-aikainen ystäväni kävi Tartossa Struven pisteillä. Ja nyt mäkin tiedän kukaan herra Struve. Ja herra Struve on itse asiassa aika mielenkiintoinen henkilö. Kysymys on siis näistä Baltian saksalaisista henkilöistä. Hän oli Friedrich George Wilhelm von Struve ja syntynyt 1793 altoonassa, joka oli silloin Tanska-Norja kuningaskunnan aluetta. Ja tuota, miten tämä nyt liittyy sitten Eesti ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui, niin tuota, hän muutti ensiksi Venäjälle, koska hän halusi tuota välttää armeijan ja sitten Venäjältä hän siirtyi Tarttuun opiskelemaan. Ja hänellä oli tuota filologiaa ensimmäisenä, mutta tuota sitten hän muutti tähti eli astronomiin. Ja moni pitää häntä niin kuin ehkä tunnetuimpana tämmöisenä tupla-tähtien tutkijana. Mä en edes tarkalleen tiedä, mikä on tuplatähti, mutta tätä hän niin tutki monta vuotta, näitä tuplatähtiä, kunnes hän sitten kiinnostui maapallon muodosta. Ja nyt kun me puhutaan näistä Struven pisteistä ja Struven ketjusta, niin tämän ketjun tarkoitus oli selvittää, että mikä on maapallon tarkka koko ja muoto. Ja miten hän teki oli se, että Hänellä oli tämmöisiä pisteitä, niitä oli 258 peruskolmiota ja 265 peruspistettä. Ja, ja tota, ne oli niin, että hän rakensi ikään kuin tämmöisen ketjun, ja sen ketjun pohjoisin piste sijaitsee Norjassa ja eteläisin Mustalla merellä. Tota, tämän ketjun avulla saadut tarkat mittaustulot olivat sen, sille perusteella, perusteella että ja että sillä se, nä, pystyttiin tarkalleen osoittamaan, että maapallo on todellakin pyöreää, se on hieman litistynyt sieltä navoistaan. Mm -hmm. Että jos me ajatellaan, että me ollaan oltu 1700-luvun, 1200-luvun alussa, niin on se tota, aika pitkä. Se on Suomessakin lähes tuhannen kilometrin matka, mistä niitä pisteitä menee. Ja tota, niitä on olemassa, Eestistä löytyy nyt kolme, siellä on muun muassa tähti. Tarton tähtitornissa on tämmöinen Struven mittauspiste, missä hän todellakin itse fyysisesti oli. Okay. Ja tota, siellä on muistolaattoja ja tää Suomen, Suomesta sinne on päässyt jopa kuusi näitä mittauspisteitä. Et niitä on ollut enemmän, mutta kuusi niin niistä on ikään kuin säilynyt. Tota, jo 1800-luvulla näissä mittauspisteissä oli tämmöisiä pieniä kuparilaattoja, jos oli teksti joka kertoo mitä siinä on tehty ja, ja tota, ne reijät on ny, sitten täytetty ly, lyijyllä, mutta tota, kuusi on säilynyt ja niissä on hienot muistolaitat nykyään mm. ja on ihmisiä, jotka tota, niin sanotusti harrastaa tätä struumea, niin he kiertää sitten näitä mittauspisteitä Munkin on tuota, mun vanhemmat ja täti, täti on käynyt Suomessa ainakin, ainakin yhdellä tällä pisteellä tehneet matkan Joo, eli näitä on kans kai ilmeisesti olisi tämmöisen luvun, että tota, ensinnäkin kun hän suoritti näitä mittauksia, niin se kesti 40 vuotta. Eli ne saatiin päätökseen vasta vuonna 1255, ja, ja tota, jos ajatellaan, että hän on kuollut 1264, ja hän oli silloin jo yli 60-vuotias, kun hän sai tämän päätökseen, ja tota, 34 on näistä säilynyt. Ja tota, Tämä Suomenkin nämä neljä pistettä, niin ne on päässyt Unescon listalle. Suomessa me hirveästi itse asiassa Unescon listalla olevia mm. kohteita ei ole. Ei, ei ole monta montaa maa. Puu, kirkkoja, Rauman, vanha kaupunki. Sitten siellä Rauman lähellä on myöskin semmoinen kivipelto. Kivi siis me ollaan sinne parin mun kaverin kanssa, kun piti kiertää katsoa Unescon nähtävyyksiä. Ne ei ollut kauhean vakuuttuneita. Mulla oli italialainen ja hollantilainen kaveri mukana. Ja sitten me rammittiin siellä metsässä ja ne että onko tämä nyt se niin suomalainen Unescon perintökohde. Tietysti italialainen ehkä vähän niin veti kotipäin, kun siellä italiassa on joka toinen kyllä Unescon, Unescon listoilla. Ja sitten sit me ollaan siellä Suomi, suomalaisessa metsässä, missä on kiviä kasassa vieläkkäin. Mutta mun mielestä mielenkiintoinen... Tapaus tai herra Struve, hän on Tartossa opiskeli monta vuotta ja, ja tota, siellä sai tämän idean, että hän rupeaa todistamaan, että maapallo on pyöreä. Tota, Tartossa löytyy oikein opas nimeltä Aivar Niinemäki, joka tekee tämmöisiä matkoja, mistä niitä sanotaan. Tutustumis. Niin. Hän osaa kertoa paljon tästä Herrasta Struvesta ja niin. näistä, näistä ajoista, kun hän opiskeli Tartossa ja teki tämmösi. Mulle jää tästä Stru Struvesta myös toisenlainen tota, hauska, tämä ei liity tähtitieteeseen hän on ollut aika viriili mitä Hän on ollut kaksi kertaa naimisissa ja ensimmäisen vaimon kanssa hän sai 12 lasta ja toisen kahdeksan. Oho, on 20 lasta. Kyllä. <lopuksi> <lopuksi> no, on, kyllä! Ehkä se olikin siinä se tarkoitus. Mutta joo, ajattelin, että, että tota, tässä olisi mulla toinen syy käydä, käydä Tartossa, että silloin olisi nyt se kansallismuseo ja sitten mä voisin käydä katsoa muutamaa Struven mittauspistettä. Olisi niin. kolme Tartossa? Oli. Joo. Ja, ja miettiä, että kuinka, kuinka maailma oli erilainen silloin 1700-luvun lopussa. Ja, mm. ja tota, Mutta silloin tämmöinen merkittävä ja. asia. Ei käytetty satelliitteja mittaamiseen, vaan ne, ne meni ihan jalankierrettiin, jalan ja siis Se on aika hauska, että näitä Struven tota, mittaustuloksia, ne on ollut Suomessakin perusteena töille aina tuotta työstöäluvun puolimälin saakka. Mm. Et niiden perusteella ollaan tehty kartoitustyöt ja Suomessakin, että, tota, ja mä ymmärsin, että ne ilmeisen tarkat olivat. Mm, kyllä. Nyt tota, mä tiedän, että täällä on joku maltamattomana odottaa, että pääsee ääneen puhumaan Pokemonesta, mutta totta, mä en ihan vielä päästä sinua puhumaan. Kunnella kun en... <laughs> Kuun, mietinään mun aasin silloista. Eli, eli kun, kun me laitamme tähti tähtitieteilijää, niin Jos for Mr. Struve, David Bogjastaan. Laitan edes käsiä mitään, kun on niin innoissa, joten päästään vähän irti. <tulit> siis täytyy sanoa, että viimeiset pari viikkoa mä olen ollut ihan järjettömän innoissani pokemoneeksi. asia, mitä mä en olisi ikinä voinut kuvitella, koska mä olen vähän liian vanha näihin pokemon Pokemon sarjan faneihin. Niin, kuin, sä keräilit kortteja. En, eh. en mä, no, mä en oo, niin, mä ajattelin, että Mia on en enemmän sitä ikäluokkaa, mutta niin kuin mä en ikinä Pokemonet on vähän niin kuin se, että mm, ei ole. Se liian vanhalla. Joo. Ja nyt sitten viime, että tuota, tänä kesänä, menneenä kesänä, niin Pokemonit valtas maailman. Heinäkuussa julkaistiin Pokemon Go-peli mobiilipeli puhelimiin. Ja se ihan niin kuin... se niin kuin näin. Se levisi Joo, tosi se levisi, levis, kuin joka paikkaan. On... Mä olen itse vähän tämmönen herännäinen, että mä, mä löysin tämän pelin hienouden tuossa kolme viikkoa sitten. Et... <tos> no, <se tos> Aina liittyy <tos> Facebookiinkin viime viikkoon. <tos> <tos> Mut jo, siis äh, ilmeisesti Pokemonit on nyt, nyt se juttu ja, ja tota, se on hiukan laantumaan päin se huuma. Osa asiassa on se, että tämä on sellainen peli, mikä liittyy tuohon ulkotodellisuuteen, ää, mikä ainakin tämä pohjoisespallon puoliskolla tarkoittaa sitä, että tuolla alkaa olla aika kylmä pelata ja sitä. Ja Joo. Et, mäkin ostin sellaiset Pokémon-hanskat, että mä pystyn pelaamaan sitä. Siis, an anteeksi nyt, siis tottavasti ne ei erityisesti Pokémonin tarkoitus. Ei, mä vaan kutsun niitä Pokémon-hanskat, okay. koska mun on hauskaa. Mutta joo, siis kyseessä on mobiilipeli ää, älypuhelimiin, se on ilmainen, sen sisällä voi tietenkin tehdä ostoja päästä vähän nopeammin etenemään, jos no, tuota, ostaa sinne semmoisia kultarahoja. Mutta tuota, se on jännä myöskin siinä mielessä, että siinä ei varsinaisesti ole juonta siinä pelissä. Aika monessa pelissä on juoni, että se etenee. Tästä, se, siis tästä, sehän tässä on... käyttää karttapalvelua ja kameraa. Joo. Musta se It... on niin, niin mahtava, Se Yksin on hyppäriä. tosi simppeli. Mm. Ja sitten periaatteessa idea on se, että Kuljet ympäriinsä, keräät ja myöhemmin sä voit tota, sitten, niin kun, äh, treenata niitä ja, ja tota, äh, taistella, taistella niiden kanssa. Niiden kanssa. Mutta siis, idea on, että sulla on tämmöisiä pocket monsters, pokemoneja, ne on erilaisia hauskan näköisiä pieniä, pieniä maskotteja. mä henkilökohtaisen kysymyksen? No, Mikä on sun peli, pelaajanimi? Äh, se on jotain mun nimestäni. Aino jotain. En mä, en mä muista sitä. Mulla on Miikkis. Miikkis. <laughs> se oli ainakin yksi semmoinen Okei, okay. se on ihan kiva. Ja. Öm, ja se, mut tämän pelin se, ehkä se suurin uutuus on se, että sä pystyt käyttämään tämmöistä niin lisättyä todellisuutta. Mutta eikö siinä se, sä... no se, että sä pystyt jotenkin, niin kuin, siellä on joku ihme. Laundry, gym. Gym. Joo, on gym. Ja sitten niin kun joo. Ja sit sinne tulee niin kuin muitakin. Joo, mm. Sinne sieltä pystyt sitten niin taistelemaan. Mä en ole itse uskaltanut mennä sinne, koska mä en vieläkään, mä oon muistaakseni tasolla 17, mutta mä en vieläkään uskaltanut valita itselleni joukkuetta, koska mä en osaa kaksi viikkoa puhua. Mä, mä en osaa päättää keltaisen, sinisen ja, ja punaisen joukkueen välillä. Mä oon välillä vähän tykenemäten tekemään päätöksiä, niin nyt, nyt, nyt on paha. Mä toivon, vain klikkaa, että eikäkö no, se vahingossa klikkaat Se voi olla, mutta jo mä, mä, mä oon siis tämän hetkeen keskittynyt vaan keräämään näitä Pokémonin. Mulla on muistaakseni ne 54 Pokémonin erilaisia. Mikä muista oli myös erikoista oli se, että, että tässä on nyt sitten tota, mobiilipeli, jossa mä olen ainakin ymmärtänyt, että moni pelaaisi. se ei ole nimenomaan nämä nuoret lapset. Että se on niin kuin Aikuis, Aikuis, aikuiset, jotka sitten Kyllä paljon lapsetkin. Mutta, niin Joo, mutta tämän, no. aika usein tämä on myös tämmöinen koko perheen peli. Mm. Se, se on ehkä myöskin, että se saa niin kuin ihmiset liikkeelle. Se tavallaan ei ole sosiaalinen peli sinällään, että sä sinä siellä pelin sisällä puhuisit muille, että olisit yhteydessä muihin pelaajiin. Mutta aika usein, koska niitä on paljon kaupunkien keskustoissa, niitä erilaisia pokestoppeja, mistä keräät erilaisia virtuaalisia mm -hmm. asioita, Esineitä, niin tavallaan siellä samalla pisteellä saattaa olla muita pelaajia ja sitten siinä saatetaan alkaa niin kuin, juttelemaan. Ilmeisesti ainakin kesäaikaan tämä oli oikeasti tosi yleistä, että Helsingissä ja Tallinnassakin selkeästi näki, että hei tuossa on niitä Pokemon-pelaajia. No se, kyllä sen näki, siis mä muistan, että mä olen, niin kuin, tullut rannalta ja mä ajan sellaista kapeita tietä ja sitten mun edessä menee kaksi polkupyörää ja sit mä katsoin, ei herra, nyt onko on humalassa, että miten ne ajaa, sitten mä näänkin, että ne tuijottaa sitä puhelinta ja että jos Pokemon hyppäisi jostain puskasta, mutta Hesarissa oli hauska artikkeli, Toisessa viikolla eli nyt oli siis Suokista, eli Suomen oli löytynyt joku harvinaisuus. Ja sitten tämä tieto oli niin pelaajien kesken kulovalkeana levinnyt. Ja yhtäkkiä nyt syksyisin, niin yleensä Suokki ei sunne muut kuin siellä. Asuvat, eli niitä lauttavuoroja vähennetty. Ne on joutunut lisäämään niitä, koska nämä kaikki pelaajat menee sinne. Musta on ihanaa se edelleen on. Ja yeah. siellä on 50 Pokestoppia. Se on tosi paljon niin pienellä. On. on. Nyt siellä oli ollut viime viikon loppuna, oli se sunnuntaina joku erikois, niin kuin suuri häpäningi. Ja mun kaverin poika täytti 10 vuotta. Ja hänen tota, toivomus oli, että, että, että äiti lähtee hänen kanssa sinne Suomen Että Siellä oli se iso Pokemon event Okei. Okay. Tämä on mun mielestä on tosi hauska ja hyvä asia. Tätähän on myös kritisoitu. Öö, lehdistössä on ollut kaiken näköistä, että menkää metsään keräämään marjoja ja sieniä sen sijaan, että keräisitte pokemoneja ja, ja muuta vastaavaa. Että, että kyllä sen aina, aina vaan tu ja, niin kuin, no, se nuoris se... aina vain ruutuaan tuijottaa ja tavallaan Yksi pääaihe viime viikon olisi toistakin. Kyllä, tuostakin. Ajatellaan näin, että, että se on hieno, mm. hienoa, että saadaan ihmiset liikkumaan, varsinkin sellaiset, jotka ei ole liikkunut. Mm. Ja tota, jos, jos ne ei ole aikaisemmin ollut kiinnostunut metsässä, niin jos ne menee sinne eikä katsomaan niitä pokemoneja, niin ehkä ne sit voi kiinnostua sen jälkeen muutenkin. Mut se, että lähdetään jotain pakottaa jonnekin metsää mm. kerran niin se on kuin niin, kuin niin väärä tää tapa. Niin on siis, tota, toi, siis Pokemonissa voi jotenkin se, jostain. Massahurmio, mikä siinä on. Mm. Se olisi minusta aika sympaattisin. Sellaiset niinku, virtuaaliset pienet hahmot saavat liikkeelle. Niin, eihän no. siinä varsinaisesti, mutta se peli on hyvin koukuttava. Se on sellainen peli, mitä sä voit tavallaan, sitä saattaa olla tämmöinen, että jos on varsinkin kesäaikaa ilmeisesti, kun oli nätti ilta, tämähän tuli ihan mahtavaa heinäkuussa niin siinä oli niin, vielä on niin kuin kesää jäljellä. Joo, tää on, niiden, on niiden arvo on siis. Ensimmäisen kahden viikon, kahden päivän aikana se pörssikurssi nousi 36 prosenttia ja siis arvo on euroja niin jo noussut, tavallaan se on... niin on... että se on ollut jo arvokasyhtiö ennen tätä. Niin, että tämähän siis perustuu, Pokemonit hahmot, 1997 tuli tämmöinen anime-sarja sitä ennen kaikkea... <laughs> Mitä tota, on, on niin kuin kaikennäköisiä... Myöskin itseasiassa Netflix on nyt nostanut tämän kokemuksen tämä, anime-sarjan sinne niin katsotuimpien joukkoon. Se on nyt alkanut tässä menestymään. Ja et, säkin et, olit kattonut on? Mä olen pari kaksua kattonut, koska tuntuu tuntuu vähän hassulta, että mä olen innoissani pelistä, mä en tiedä näistä mistään. Mä en tiedä, ketä nää hahmot on, mitä ne on ja... Mikälainen lapsuus niillä oli ja niin, oliks rankkaa? <laughs> <laughs> Oliko kaksisuuntaisia mielialahäiriöitä ja... <laughs> Kuka seukas kenenkin kanssa? Siellä ei kerratse tommoista. Eikö? Ei. Siis jotenkin siinä on sit niinku tyypillinen semmoinen hyvä paha vastakkainas, mm. sitte. ja sitten siihen liittyy myös pelin niin nää kymmit ja muut. Mutta mun pelissä ei niin semmos tarinallisuutta kuin mitä... Siitä puuttuu se juoni ja tavallaan sitä on vähän spekuloitu, että ehkä siihen saattaa olla tulossa jatkossa jotain, ja nyt ilmeisesti niin oli... Niin nyt ole nyt se juttu omaa, se, että sä kerät niitä? Joo, nyt sä vaan kerät, että hmm. sä voit tavallaan se... Kehität sun omaa hahmoa, sä, sä haalit niitä lisää, ja... Mä esiin ei periaatteessa sit oo sellaista, että milloin... Se ei milloin ole taso, se... Et... Niin. tai siis joo, se päästään ylöspäin, mutta se ei tavallaan muuta sitä pelannut, niin, että on ihmisiä, jotka ovat pelanneet sen tavallaan läpi, eli he on kerännyt kaikki Pokemonit, ähm... ihmiset on kaikkea sä lomaa ja muuta vastaavaa tätä varten, että he on voinut niin kuin enemmän, enemmän pelata, mut sit ei tässä ole varsinaisesti sellaista, että se loppuisi, että no niin nyt olet saavuttanut se kaiken... on myös ihanaa. Sitten pelaamista voi jatkaa huolimatta niin. siitä, koska se edelleen sä voit liikkua sen kanssa. Mm. Mutta mulla on käynyt pari kertaa, niin että mä oon mennyt kävellä niin ratikan alle. Eikö tämmönen joku onnettomuus on jossain tapaa? Siitä oli monet huolee. Täällä on varuun, mutta oli monet on mm. tämän takia. On, on vaaratilanteita ja, ja on, on ollut tällaista, niin kuin, kesällä oli varsinkin kun tuli näitä ensimmäisiä. Koska nyt Pokemonit tavallaan se perustuu karttaan, eikä ne, ne tule vähän randomisti. ne sattuu, ne niin saattaa tulla esimerkiksi aidattuille pihoille. Niin erilaisiin niin vaarallisiinkin paikkoihin, ja jos, jos niin on vähän innoissaan pelistä ja sitten juostaan sinne sitten tänne ja mennään niin alueelle, minne ei saisi mennä, niin onhan se ongelmallista. Mm -hmm. ja sit on ollut, Kirkoissahan on ollut ongelmia siitä niin, että ihmiset mm -hmm. tulet sinne pelaamaan Pokemonia, ja sitten Auschwitzin tällä tota, museoidulla, keskitysleirillä, niin siellä on ihan kyltit nykyään, että Pokemon-pelaajat mm -hmm. eivät ole. Ja sitten siis luin tällaisen, tai näin on se haastattelmissa joku kirkkoherro jutteli vaan sitä, että no toisaalta niin hautausmaatkin muuttuu että niistä on tullut monet paikat Helsingissä niin kuin suosittuja piknikalueita piknik-alueita ja muuta ei sen tarvi ehkä välttämättä kunhan siellä ei niin kuin tuhota mitään niin ei et, asiat niin, siis, et et se ei asiat, ei ei ei ei ei se niin. pelaaminen nyt oikeastaan ketään sillä ei ei ei ei se ei ei ei ei se ei ei ei ei ei Mulla se on ehkä vähän sellainen työmatkoinen huvitus, että tota, mm. en, en nyt ihan hirveästi ole lähtenyt erikseen metsästämään Pokemonen, ja Paitsi kerran Mia, Mian kanssa vähän päätettiin lähteä. Joo, se oli ihan hyvä. Ja sitten kun sulla on niin kuin intoa siihen pelaamiseen, että sä niin voitte, että tää pistetään kaikki haisut ja muut. <lankuista> oikeita nimiä, mutta niinku en mä muistan niitä oikein niin. Kaikki houkuttimet, että saadaan maailman paljon Pokémonia. Niin se on niinku väli ihan hauskaa. Mä siis kokeilin sitä kesällä silloin, kun se tuli. Ja tota, mä vähän kyllästyin siihen, koska mä olin semmoisella niin sanotulla katvealueella, jossa ei ollut 4 niin Se ei sitten oikein toimi. Joo, joo. joo että siinä tarvii kyllä tavallaan puhelimen pitää olla kunnossa. Kyllä, Ja kyllä, puhelin kyl, ja, ja kyl, kyl mä sanoisin, että et myöskin se, että et sitten on niitä alueita, missä ei vaan ole niitä joo, Pokemoneja, joo. tavallaan se liittyy, että et, Tallinnan vanha kaupunki on aika ihanteellinen paikka pelata Pokémonia. No, siellä, tuota... siellä on paljon Stoppeja, ja siellä on paljon Pokémonia ja siellä on paljon muita pelaajia. Ja siinä on, päällä, siis on Stopilla ja Pokémonilla. Stoppi on sellainen paikka, missä tavallaan sä lisää niitä Pokémonia ja myös heitä sitä Pokémonia. Ah, Sitten pitää no, ne, ne, ne, okay. ne välillä ohi. <laughs> pitää olla Pokémon-palloja. No, Vanhassa kaupungissa on tehtyä. myöskin paljon kahviloita, mihin voisi ne lämmittelemään, kun sormet palelee. Niin. <laughs> Talle kyllä. mä luulen että kyllä tässä ehkä munkin pikkuhiljaa, kun tässä tämä syksy etenee, niin vähän, vähän tota hillitsee mutta. Mm. No se hauskaa kyllä mä en en aio poistaa peliä en No kuullaan, että nyt en en en en en en en en en en en en uuden haasteen toteutan ja teen sen pystypäin. Takavuorten huippujen etsin aina vaan. Ja Pokémonin jokaisen mä opin tuntemaan. Pokémon Kiitos tästä juttatuokiosta. Te olette kertaneet, mulla ihan hirveän paljon uusia juttuja. Se on hyvä, että olet oppinut jotain. Sitä varten on sunnuntai on Opetusohjelma. Kyllä. Ens viikolla puhutaan kirjoista. Syksyn Joo, Mä ajattelin kertoa vähän äänikirjoista. Pokemoneiden ohella mä innostunut äänikirjoista kuuntelemaan niitä. Voidaan sivuta e-kirjoja. Puhutaan kirjallisuudesta äänikirjoista. On vähän vähän... Vinkkejä. Menovinkkejä, ruokafestarit on tulossa. Ja... Mm -hmm. eli Kannattaa siis ensi viikollakin odottaa meidän innolla. Tällä viikolla julkaistiin Sannin uusi levy, jonka nimi on Sanni. Se oli myyty ennakkoon Platinaa, eli se on tosi... Siis ennakko niin paljon. Joo, Oho. se on aika kova suoritus. Ja nyt tähän loppuun isoittaa soittaa jo biisin Sanni. Mutta tätä ei ole viikko. Näin No sellanen johon sä oot tottunut sua edeltäneist muista vaan et miten ne on loppunut Se kysyt mitä mä pelkää ja samalla mä piirrän kysymysmerkii sun selkään Enkä pysty mitään takaa Pitää eka olla solmus ennen kuin joku voi avaa Sä voit tehdä mulle ihan mitä haluat. Totta, mut niin et koko Helsinki tajuu Kukaan täällä kai oo oh kokonainen? <tip>